Men jag pratar också att det ekar, för jag sitter i mitt klassrum. Yes. Karin Berg, vi är tillbaka med podcasten Skolsverige. Mm. -hmm. Avsnitt 1 1.77552 <laughs> i ordningen. Yes. Jag tvivlar starkt på att de har följt mig så hela vägen. Men du som är med, är du är för hjärtligt välkommen hit. Mm -hmm. Du ska veta om vad podden finns på skolsverige.com, på iTunes, på Acast och på andra ställen där poddar finns. Kanske har du hittat hit av en slump och tänker, hmm, det vore bra om den fanns på det där stället där. Jag brukar lyssna. Det gör det nog. Mm -hmm. Så där kan du klicka in och se vad som händer. Du får gärna slänga en like, en kommentar, en recension i din valfri poddspelare. För att då genererar det att vi kommer till högre upp. Och att fler människor i det här fantastiska myndighetsåbäket som är Skol Sverige. Upptäcker vår podcast Då ska vi bli fler som pratar och har kul tillsammans Det vore väl trevligt Det tycker jag det vore eh, Och med det tycker jag att vi eh, Sätter igång det här Podcast och bäket här i Skolsverige Hur du, eh, Jakob? Hur har veckan varit? Hur har veckan varit? Jo, veckan har varit bra. Det ska till, eh, för kontexten skulle förklaras att det är mitten på maj. Så det är så här, börjar ta slut, det börjar hända lite grejer. Det är lite så här, elever som börjar räkna ner skoldagar och det är sådana mm -hmm. grejer. Och idag just nu spelar in det här så är det fredag den 17 :e maj. Mm. En helt vanlig fredag för folk som är svenskar och en galen dag för folk som är normen. Och även som jag med lästare lärare med elever som är, är, är, liksom fortfarande håller på att upptäcka världen mm. så kan man få vara den som förklarar för de historien bakom 17 maj. Och det är egentligen ett stort massivt firande för att man slapp svenskarna. Fantastiskt <laughs> roligt att liksom göra en grej av det. Tillsammans med eleverna Eller uh -huh. upp en stor historia över hur, hur de blev ockuperade och hur de liksom blev erövrade från någon till någon annan i ett krig och liksom, det var så här, det var, vi, vi, tyckte det var ganska trevligt, ganska snällt. Men du vill säga, nej, nej, egen flagga, nej, den ska ni absolut inte ha, det får ni inte hålla på någon egen kung, nej, det ska ni verkligen inte hålla på med. Det här, det, det här, gör som oss, bara, följ oss och, och, och håll käften så blir det här bra liksom. Så. Och sen de bara, vilka taskmörtar, vad är är det nazisterna? Bara, nej, nej, inte. nej, det är det inte. Det är kung Oskar den andra, det är jävla. <laughs> uh, det är roligt. Uh. Det, det, det är nog faktiskt en av uh, uh, alltså dagens höjdpunkter. Jag vet inte, veckans kanske, kanske inte. Nej, men det låter ju ändå som en höjd, höjdpunkt uh, på alla sätt och vis. Jag har helt missat att det är 17 maj. Äh, jag hade ju inte märkt det, om det inte vore för att det ingår i mina översuppgifter och skriva upp dagens datum med bekanta mot affären. <laughs> då registrerar jag just det, det är den 17 maj. Ja, men jag brukar notera det, för vi brukar ju flagga med, med norska flaggan. Men idag har vi haft en liten annan dag på, på våran skola. Mm, ja, eh, Nej, men vi har haft kulturdag på skolan. Och det har jag berättat mm. om den här podden innan Att det är ju liksom en dag som eleverna Arrangerar med en rad Olika kulturuttryck På skolan mm. Mm. Alltså det är ju allt ifrån eh, Idrott till eh, Flamencodans Till eh, Skulpterande mm. I lera och musik mm. Och så vidare och så vidare och så så vidare vidare. Men mm. eh, så, så i, I år så I tisdags så ringer Socialdemokraterna i Göteborg och frågar, mm. är det inte så att Stefan Löfven kan få komma? Så <laughs> so Och vi bara, jo, oh, det går bra! Om han löser biljetten kostar det? 40 kronor, ingår gratis kaffe? <laughs> Ja, men det, det roliga var ju liksom att vi bara, ja där kommer han och sen fick vi ju göra om hela programmet eftersom det är ju inte sådär ja, det blev oh. ju, och kulturkommittén blev ju skitstressade de här eleverna som skulle reda ut det där och när, när ska vi komma och hur gör vi och sådär Och så gör ju vad som helst, det var en fluga i rummet på den planeringsmötet. Så bara nu när du har kvar, nu tror har allting planerat <här> så bara slänga in en grej här, <här> The big man kommer man. Är... Det, det var lite så det blev kan jag säga att oh, men hur gör mm, vi mm. Vi har en teaterskällskap som har rest liksom, härifrån som ska spela sin pjäs men de får ju ingen publik då vi måste lösa det. Uh, lite sådana grejer fick mm, vi kasta om och ordna med Men Men så tänker man ju ändå lite, eller jag är väl sån och jag är väl skadad på mitt sätt för jag tänker ah, det där är ju människor och det är ju Liksom som, alltså så. jag tänker mm. ju inte riktigt som, som eh, det faktiskt är det är ju inte mm. bara så eh, vi har ju haft politiker förut på skolan och de kommer ju och så liksom är det inte mer med det men att statsministern kommer så är det ju inte bara så att han kommer utan det är ju Nej. ett helt entourage av människor och det ska säkerhetskollas och det ska säkras hit och det ska säkras dit och det är två miljoner människor som mm. Ska liksom, eh, som ska kolla, åt två miljoner olika håll, och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att... just, det, just det, och jag kan tänka mig att också att de är inte sämre än att de ser till att göra en pressevent av det. <laughs> Eller så. Nej, men absolut inte! Det är inte. som att han glider in liksom, i omärkta <laughs> bilar med en baseball, liksom, keps över huvudet, och bara, nu här. <laughs> liksom, för att på riktigt möta elever, utan det är väl liksom något så att han ändå gör det med liksom Sveriges samlade journalistkår med sig för att visa att jag är än person som besöker skolor och sånt. Jo men så är det ju naturligtvis eftersom man är då i Göteborg idag och då har han då olika mm. punkter och då är ju också pressen intresserad av att bevaka vad statsministern gör i den här valkampanjen i EU men jag måste ändå säga mm. att jag blir lite glad att han väljer att komma till en skola och att han väljer att komma till vårat estetiska gymnasium för att estetiska ämnen mm. har ju liksom under lång period den senaste varit ganska undanskuffat varit ganska så här, ja men det där är väl ingenting man ska hålla på med, måla kan man väl göra på fritiden mm. eh, liksom. ja men jag har ju hört politiker säga det i riksdagen liksom. eh, mm. och så, så man känner ju liksom att det var ju en väldigt uppsving för våran skola som verkligen är det sen har ju vi superpolitiskt mm. engagerade elever så det, det är ju roligt av den anledningen eh, mm. och sen eh, men, men, men, men och, och, och så att på det sättet så tycker jag ju liksom om att han väljer när jag är här att han kommer till en skola Sen är det, ja, ja visst, äh, visst det, är, det är klart Man får en liten guldstjärna för Ja, det får, det, det, det får han faktiskt Och sen, sen kom, Men sen är det ju spännande när, när man får ett sånt här besök För att det, det är ju, jag frågade faktiskt Säpo, för jag är ju som jag är Så jag frågade hur många atarax mm. de äter varje dag För att överleva Hur mycket stensolid mm. behövs För det var ju liksom, mm. Mm. Eh, Teris, om du tänker att du liksom har 17 dagisklasser som du ska hålla reda på ungefär, mm, mm, eh, mm. Så, så känns ju det ungefär som 17 för många, eh, i alla fall för mig. Eh, men eh, Förskolegrupper, förlåt, jag sa fel. Ja. Du läste mina tankar, Var Du läste mina tankar, jag Det den måste jag klippa, den måste jag klippa, måste jag klippa, Hon kommer oss. Någon jävla aryfökser det här kommer att höra av sig. Och jag vet att jag håller ju med dem men jag kommer ändå få ta den här <laughs> skiten. Så det, det, det ah, ah, ja. Jag sa fel, det är så mm. men jag kan inte hjälpa dig Jag sa fel, är För guds skull inte är det viktigt Lite mer skinn på näsan måste man ha Än att man liksom börjar gråta över en som grej För guds skull ja. Alla här är vänner, vi är överens Får berätta om Säpo Och då säger den här Säpo-vaktaren Till mig, och jag upplever liksom Att det är puls 700 mm. Ungefär i det här rummet Och då så säger han så här, mm. Ja det här är ju en lugn dag på jobbet Ja va okej <hör> Hur har du det? Jo, Annars... jo, men det är väl liksom. Det kan man väl också tänka sig Ja. Om man inte har ser sett i färdväg vart den ska vara. Om man inte har liksom en super super tydlig hotbild det är väl liksom, vad fan. Ja, men absolut men, men det är ju mest att det är så många elever och det kan ju liksom sådär, men, men i allvar mm. jag var väldigt imponerad av ska jag säga, det är ju det jobbet som, som en statsminister ändå måste göra om man nu säger så, att, att han kommer dit, han eh, ska först hålla mm. ett tal sen ska han ha frågestund med elever och elever ställer ju liksom inte frågor som vanliga journalister ställer frågor, ja vad ska vi göra Annika Strandhäll nu eller något sånt där. Får journalisterna var närvarande du frågade ja. eh, Och då frågar elever, eleverna På Skiljerska gymnasiet Varför ska mm. vi rösta på dig när vi kan rösta på Vänsterpartiet Och sådana frågor <laughs> Väldigt riktad ja, frågor ja, äh, Lite så Men, men okej okay. ja. Hur mycket hatar du Jola <laughs> Sen frågar de ju också så här, Finns det någonting du har gjort som du ångrat Och så, eh, så Och det är ju ganska oh, shit. För sen så skulle han då gå Och så skulle mm. han mingla Eh, och i huset, mm, mm, han skulle vara i vårt fantastiska bibliotek och han skulle se någon utställning och han skulle se, du mm, vet, det var hundra olika intryck och hundra olika människor han skulle, skulle mm, eh, eh, liksom hälsa på men då är det så här mm, att jag har då kommit på värsta idén som jag bara måste genomföra Mm, nu, nu ja. Karin, det är det här ögonblicket vi ändå väntat på någonstans. Allt det är, Ja, men det, det är klart som fan att du har en idé. Ja. <laughs> Och jag, jag kände så där när jag kom på det igår när jag lagade mat att jag kommer att kriga. Jag måste bara få dem att gå med på den här idén. Eh, Står du på någon sådär, typ, svartlista hos Apple nu? Om, om, Nej, är jag ens, är inte det. Nej. Jag är inte på någon svartlista. Men, men jag insåg ju att den här idén är för bra för att bara skita i den. För att det är ju ändå så att vi har ju stränt avslutning om några veckor. Mm, ah, mm, och mm. jag har ju ändå, det måste jag ju säga, eh, mer än andra varit med vid sådana här, kanske fler gånger än många andra, varit med vid det, ministrar det. och sånt där som kommer och besöker och vet ja. att. Ja, jag har ju stått ja. i Almedalen Jag vet vilket tempo det är Jag vet liksom de här vakterna Och jag vet hur lite tid mm. de har Och liksom hur, de, alltså hur de smusslas ut bakvägen Och sådär mm. Mm. Så jag inser ju att den här idén är egentligen helt idiotisk Den är ju liksom inte möjlig Men jag ska mm. bara genomföra den För att våra studenter tar studenten Och det vore ju så fantastiskt som vi fick avsluta vår studentavslutning Med att statsministern önskade mm. våra studenter eh, Lycka till i livet mm. Just, just, Den just, just, filmen just, just. kan vi ju visa eh, då, tänker jag. Den kan du visa år efter år <skratt> efter år efter år. Ja. Till att han avgår. Vi inte äh, men ja, men eller hur? Och då, mm. Så då bestämmer jag, det här måste jag ju genomföra. Jag bara måste det. Och, så, och då säger det. ja det är ju en rolig idé, men, men liksom, det kommer ju, vi får ju se Ja, så jag kastar mig mm. ju på första. Så jag ser till att vara då på plats mm. liksom. Så att när hon första mm. som är där och rekar bara säger, jag har en idé och den här måste genomföras, den är sån här. Hon var, mm. ja det är ju inte prioriterat nu, men nej nej. Men det ordnar vi. Mm. <laughs> och sen, sen börjar jag sprida det här ryktet i deras stab. Att jag, hon är mm. den där jobbiga som vill ha en film. <laughs> usse, usse, usse. <laughs> och sen börjar jag bonda med en säp och vack. Så för du tror att det är han som bestämmer. Om jag som, tänker att du ser på bakgrund av det är på min sida så kommer de att gilla mig. Eh. Du kommer inte bli skjuten heller, alltså. för du, du, du är inte det bättre. Men sen när jag aha. då rörlig liksom, visste jag ju att de skulle vara på ett ställe. Så då kom jag på att om jag är där inne när statsministern kommer, då blir det bra. Mm. Eh, och, och då, då vet du, så, eh, så då ställer jag mig där inne och väntar. Och då kommer mm. statsministern... Och då blir det som att jag ska välkomna dem in där. Och då känner jag att nu blev det lite fel. Nu blir jag sådär. Och då säger ju... Då säger ju... Eh, statsministerns fru. Och det här blev ju så pinsamt. För då säger hon... Eh, ja, ja, ja, hej. Och dig känner jag igen, säger hon till mig. Mm. Och jag bara... Jaha... Eh, Ja. Och du bara, tanten inte det jag är här ja, men det var inte därför jag står där ja, du, ja, jag, jag, jag pratar lite skolpolitik ibland Sådär, det kan hända Ja, just det, säger hon någonting Och jag bara, mm, mm, ja mm. Hon har sett dig på sitta upp i Ja, Nej, det är. Äh, inte Så, ja. så jag känner mig lite, men det var ju inte därför Jag vill inte prata med Ulla om detta Så jag blir lite sådär, ja Men jag har en idé jag. Fast, oh, mm. ja. men jag, lyckas, jag lyckades få min idé så till slut så var jag med i han, deras program att ja, först så ska vi mm. göra detta mm. och så ska vi ha pressträff och sen så ska vi spela in en film. Just... Du, du kommer inte med du den här filmen ja. finns nu? är det Ulla eller är det statsministern som är den som Nej är... det, var, det var någon sorts från Göteborg som jag fjeskade mig med så att jag helt plötsligt hamnade i programmet. Uh, ja, men vem är, vem är det som är med i filmen? Nej, är för här, som det, är med i filmen såklart Ja, tack går ju du Det hade lika kunnat sluta med att Ulla och så här, kockblockade dig på något sätt Och bara över okay. den här skiten <laughs> Och tar den för laget, så att hon som får spela i den här filmen Nej. Och för i tid och så är det statsministerns fru som önskar en grattis och lyckas till. Eller hur? Eh, vidare visar livet, vi vill liksom B-nivå 2000. <laughs> nej, så blev det inte. Men jag fick filmen. Ah, nej, men mm. ju, grattis och lycka till. Jag heter en applåd. Eh, väl investerad tid för man ja. eh, Att liksom lägger sig tid på att jag är en statsminister när han ändå är på din skola. Det får vi fast fastställa för. Ja, på. men det, tog ut, det är roligt att filmen är 13 sekunder lång och jag är ändå så jäkla nöjd. Eh, men Ja, men det är allt som behövs. Ja. Ja. Jag du. Tänk... Sen kan du, du kan klippa den med lite sköna intron och outro och lite ljudeffekter <laughs> och, Du vet, den kommer en gång till i slow motion och han säger grön Det kan bli fyra, fem minuter Nej men jag, vi, vi, det räcker att den är tio sekunder lång Jag är oerhört nöjd <laughs> eh, Det kommer att bli så bra eh, Men, ja. men eh, det kan man ägna sin arbetsdag åt. Så jag är lite på adrenalin, måste jag säga du det förstår, ja. det förstår jag Vad, vad roligt uh -huh. det var Du har haft en meningsfull och spännande dag jag, som. jag vet inte om det var så meningsfullt uh. Men det var väldigt roligt <laughs> Ja men det måste kännas lite meningsfullt idag när, när The Big Guy kommer att knacka på Och bara Kan inte jag får kolla på vad ni på den där flamenkouppvisningen, kan inte det, inte det <laughs> Jo, framförallt så måste jag säga att våra elever, mm. alltså det, det är ja. klart att det du vet, när han kommer och tittar på elevernas parafraser på konstverk som de har gjort. Mm. Mm. Mm. Alltså Just det är det, fanken det. alltså, de var så stolta, mm. det var... Oh. Jo men det är klart att det, det är det, alltså det dem man mig väl. Ja, så alltså, var riktigt en bra mm. grej, fler personer med makt borde besöka skolor för att dela med sig av liksom... Det är på något sätt är spotlightet som de förmärker. för sig alltså också ja, men för att ta unga människor på allvar. Det tror jag man vinner mycket på. Mm. Mm. Det var faktiskt det sista jag sa till, till eh, mm. när jag tackade för att jag fick spela in filmen. Och i slutändan mm. Mm. så vinner ju ni mer på det här än jag. <laughs> ja, jo, jo, det är väl det uppenbart. Ja, för så är det ju. Det är väl uppenbart att mm. det är så. Det blir en förlängning av en cool så. Liksom. Mm. Så är det. Ja. Nej, nice, nice. men, men det var min vecka, helt enkelt. Ja, just det. Precis, just mm. det, det känns som att här, det är två olika sidor av samma skala någonstans. Du lever en liv <laughs> med så här på vakter. Jag har levt en vecka som mest handlar om att stålsätta sig för att inte bli bitter. Det finns en minor av bitterhet någonstans som, som sprider sig som som jag tycker att jag med visst förtjänstfullheten har, har lyckats undvika. Även om man eh, kanske ibland borde hänge sig. Liksom, om du vad ja, men vad har hänt? Vad har hänt? Det låter ju som det har hänt något allvarligt på ditt arbete. Nej. Det är inte så. Det är mest saker: tillstånd och liksom mm. skolans allmänna förfall på något sätt. Så. Jag fick en mejl i tidigare veckan. Det är ganska talande för hur det fungerar. Mm. Eh, Väldigt skolor som är att flytta runt och ska slå ihop och så sätt. Då bara ingick det i förvaltningens veckobrev som går till alla rektorer. Det går ut alla, men det är typ ingen lärare eller rektor som läser. Utan det är de liksom uppåt. Är de som jobbar på kommunhuset. Ibland typ. några rektorer förvaltningens det kan du själv räkna ut liksom, hur många som läser det. Eh, och så finns det bara en notis där. Så här, just det, i år är vaktmästareorganisationen upptagen med det här, diverse skolflyttare och grejer. Så de eh, har ingen tid att engagera sig på något sätt i skolanslutningar. Vad gäller scenbyggen, riggen, förberedelser eller så. Lägg bara, ah, men då tar jag in för, entreprenad Som löser det då ja, Eller precis, hur hade ni tänkt för Vad som händer är ju att här, där får lärarna fixa själv Det är det som är liksom någonstans slutbudskapet Är det som är, kollega som är Självklart som Min kollega som är ganska ny här mm. Och som förra året ringde en person på det kommunala bostadsbolaget För att så här, eh, fixa vet, Tre, fyra eh, så här, Knippen Björkris, inte knippen men så här, vet, Buntar björkris mm. Som man kan kalla som kläligt Sådär Högtalare på, såhär, på stolpar och skit med typ. mm, mm. något dräckor. Det är lite sådana grejer. Man behöver ha lite så här. Mm. Eh, fixa mm. liksom. en eh, Det har funnits där i 180 år på den skolan. När det var skolavslutningen. Det är klart för ska bara fixa det. Liksom. I var mm. för inget samtal när personen löser det. Så bara, Nej, jag har inte tid med det. Eh, så nu har jag lagt eh, tid till från jobbet. Åka runt och leta lite där och var. Och så kommer jag på sig. Så jag känner ju en person som äger lite mark här i närheten. Så nu har jag själv på egen bevåg eh, säkrat björkeriset till skolanslutningen. För det är sånt som jag tydligen gör i min tjänst. <laughs> så. Nej men vi får ju se det är så jävla lite. rubbat men så det man blir så är okay. äh, det är nej. därför du behöver en lärarassistent för att göra alla de alltså fy fan vad arg jag blir Jag vet inte jag, drev jag, jag med jag, dig det är ju inte din Jo, jo men men som känner jag så här, att jag är vaktmästarens assistent funktionerna ja. vet du du tror vi har prioriterat det, det, det, det den här jävla ja. e, och, och det, ja. Ja, men det är ju som att Alltså det där är, <hör> det, det finns ju också en dimension av det som är strikt bara organisatoriskt liksom effektivt så att det är en dålig ekonomisk investering att sätta personer som mig som har en lärarlön mm. som ändå är högre än en vaktmästarlön numera mm. på att göra vaktmästaruppgifter. Alltså faktiskt det, utan att liksom på något sätt lägga någon värdering i liksom, viktighet eller oviktighet. Jag ser oss alla som kollegor men ja, ja, ja. det är jävligt slöseri med resurser alltså, att sätta lärare på såna grejer faktiskt vi har många lärare och vi har lärare i den här kommunen som alla andra kommuner har odefinierade uppdrag så det går bara att säga så här, nu har inte vi inte tiden, nu får ni fixa det själva men, men för varje gång man gör det så sätter man ju någon som hade kunnat arbeta med kvalificerade uppgifter istället på att göra någon jävla skit typ, lätt eh, reda på Björkiris ja men jag vet, jag gör ju sådana saker också när man helt plötsligt bara nej, nej, nej nu finns det ingen, ni får inte ta in någon i år, och nej. man bara, nej, nej. Men då... Och då blir det, sista, ja, det, det är klart så fall att man ska ha det ändå, det kommer bli det ändå, men då får man lösa det själv. Och det, liksom, det där har man ju blivit bra på Nu man har jag jobbat i den kommunen sedan 2006. Mm. På 13 år blir man ju bra på det, liksom så. Ja, alltså, så, man, man utvecklar ju ett visst liksom, nätverk, och så, vart ska man kolla, hur ska man fixa, hur löser det här? Ja, men, så. Mm. Och så bara blir det gjort och så alla det aldrig någon så kommer märka att det är kanske inte är en dum eller en bra grej, liksom så. Nej, nej, men det, nej men det är klart att de blir Men jag tänker ju att det, alltså Jag tänker ju så här, det var därför jag skojar Men det pratade vi om i något tidigare avsnitt Just att, att vi ska få Lärare assistenter nu för vi har så mycket såna här idiotiska uppgifter Men det är ju inte våra assistenter Det är ju assistenter till alla de här Kringsysslorna Vi, vi mm. behöver människor som gör sånt Som inte lärarjobb Och så ska vi bara vara lärare Jag behöver ingen assistent för att göra mitt jobb Men jag behöver en, någon som gör All annan jävla skit som inte. Du ja, behöver en serviceorganisation ja, Som håller på med service ja. Men, men det, det är en sidospår så Det är en grej som jag känner sig bara, hopp. Nej, nej, Jag väljer att ta det här som en rolig utmaning Istället för att tänka Ni är fan med de sämsta människorna På jorden som inte kan prioritera ja. Och liksom det är så här Okej, okay, om ni börjar hela det här Projektet med att flytta runt skit 24 timmar tidigare än vad ni tänkte. er mm. Då har du frigjort en arbetsdag för alla att jobba med avslutningar på avslutningsdagen. Och så är det klart. Eller hur? Eller liksom så här, kan jag vara chef för de här vaktmästarna och bara komma på det? Eller är det jobb jag vad, vad händer? Ska jag behöver lägga det. Ska jag, också, jag, jag kan fixa det, det inga problem. Men liksom så det, är det ja. ena. En annan grej var att vi blev klara med lärnöversynen Det tror jag de flesta kommuner att blivit. Mm. Eftersom det inte är ett avtalsår så kommer den i maj mm. Mm. istället för i december. Mm. <laughs> Det blir ju den enda skillnaden. <laughs> så, det blir inte bättre eller sämre för det som alla centrala avtal ändå bara handlar om att vi ska lösa allting lokalt ändå. Och då så var det en kollega som kom och klagade som sa så här, jag blir så jävla sur, du vet. Och som hade räknat ut jämför med inflation, och det ser ju som man ska tänka. Mm. Men räknat, hur mycket får jag jämför med 2% inflation som är i Sverige just nu? Alltså tjänar jag egentligen någonting eller går jag i, i de facto back? Liksom, mm, för det finns mängder med lärare som får löneökningar under liksom eh, inflationen. Vilket gör att liksom saker blir dyrare i en högre, snabbare takt än vad vi egentligen får med pengar. Men vänta lite, hur hög är inflationen? Nu måste du lära mig. 2%. Det är 2, 2 inför. Så att min löneökning i år måste alltså vara mm. högre än 2% för att jag ska gå plus. Ja. Du måste alltid ha en löneökning som är högre än inflationen ah, för att du faktiskt har, liksom, ah. har råd att köpa mer. Ah, men så. Det var ju... Och då räknade ut hur mycket jag har fått. Jag har fått lite extra pengar för att jag har varit så här, lång och trogen tjänst i kommunen. Och tack så mycket, 300 spänn. Tack, tack, tack. Eh, då visade det sig att jag landar på den fasila summan 20 kronor över inflation per månad. Nej. Tack, jo, jo, men ja, det tycker jag är fantastiskt. Kompenserat för att saker och blir dyrare så har jag en 20 mer ja, tack, tack, tack, tack och våkna. Jag var lite nöjd är Det är för att lete. Jag måste ju, ja, nej, jag nej. Måste ju räkna du, ut. Jo, ja, du måste verkligen göra Och då, då funkar jag så här. Jag fick ha brev här är det, det här lön. Det Står ingenting om hur mycket man hade förut några procent, För det vill man inte man ska veta. Så får man gå tillbaka och hitta de gamla lönerna i liksom besked. Och man räknar ut det från det. Vad man hade egentligen. Och så man börjar jämföra med procent och så. Och då tänker jag så här, 20 spänn det är en liter bensin, en och en halv typ det är typ som åker runt. Ja, det är typ vad det kostar med att åka och hämta det jävla björk i björkeriset och tillbaka då. Sen har jag liksom gjort min extra insats för den här månaden, men så har jag tänker att nej, det är ju inte riktigt det som hände. <skratt> för, för i realiteten vad som händer när jag funderar på så här vad kommer att hända från nu och fram till nästa lönerevision som är i april någonestans. Mm. Det är en lång jävla lista med uppgifter som jag har framför mig som egentligen inte ingår. Som jag ändå kommer att ta på mig för att jag vill att det ska bli bra. För att jag vill att mina kollegor som har jobbat här kortare tid ska få en bra introduktion. Jag vill att min nästa slags blivande rektor som snart är färdigrekryterad, hoppas jag, ska få en bra start. Men du vet, liksom, det finns massa grejer som kommer att hända. Mm. Det är mycket väl vet om att jag kommer att få ta, för att jag gärna tar på mig mm. ett extra ansvar. Som i de förhandlingar och i det ekonomiska system som vi har är värderat till... Typ en dime liksom. Man bara, ja, tack. Tack som fan. Nej men alltså... Det kan man bli lite för. Eller så tänker man så här, Ja jag fick ju för lite mer. Det kanske ja, fast... är och som gör att jag inte de facto går back. <laughs> liksom, hade jag inte jobbat här i USA, 13 år då hade du ju gått back. Men det är ju nästan absurd. <laughs> jag, jag tror i och för sig eh, mm. att, eller jag vet skulle jag säga att jag ändå har fått jag har fått lite mer. Det måste jag ha fått. Jag får snabbt räkna ut det. Men jag tror att jag har fått några fler procent. Så jag får, jag får köpa några fler eh, godispåsar. Men, men, men mm. det är ju faktiskt någonting som är väldigt viktigt. Alltså det här med lönesättning ska ju ändå vara så att lönesättningen ska ju. Alltså vi har ju bestämt oss för. Sen kan vi ha åsikter om det med den här individuella lönesättningen. Så att man, mm. så att man ska liksom få. Eh, lön efter prestation och är man då som du som åker och hämtar gud, jag vet inte om det ska generera mer lön för att man gör eh, saker som någon annan borde ha gjort men, men, eh, men, men i alla fall människor som som, som eh, gör, får bra resultat, får god undervisning, alltså som ja, du vet, det, som organisationen mm. upplever har kompetens som den verkligen inte kan vara utan och så vidare det mm. där är ju väldigt luddigt och den är ju väldigt kritiserad men nu har vi ju den och då måste den ju också äh, vara det. För jag tänker du tjänar väl ändå lite, jag, jag giss, du är ju förstelärare, väl? Mm. Och du har, ja. fick väl lyftet, gissa jag? Nej. Du fick inte lära lyftet Men det blev ändå så att du har en ganska hög lön. Jag har en, en absolut en hög lön. Jag har haft en, en bra lönutveckling. Eh, sen jag, alltså, de första åren i USA. Mm, mm. jag, jag mina fyra första år som, efter examen så gick jag utan fast tjänst. För att de kunde inte anställa mig, för de kunde inte veta hur det skulle vara. Mm, mm. Vilket gjorde att jag hade alla möjligheter att göra mig oumbärlig inför varje gång jag skulle se på ett nytt avtal. Mm. Vilket gjorde att jag hade möjlighet att förhandla också själv för egen mm. lön, Istället för att liksom vara del av centrala potter och system. Vilket gjorde att jag hade en absolut bra lönutveckling de första åren. Mm, mm. För att det blev ofta så att när min rektor kom på just det, hans kontrakt går ut, var liksom dagen innan kontrakten gick ut. Mm, mm. Så det kunde vara så här: ah, okej okay, men tråkigt då är det alltså ingen som är här på måndag och gör det här. Mm. <laughs> <laughs> är du med? E, och, och, och det är klart att liksom, det kan man tycka sig är det solidariskt eller inte när vi har liksom en gemensam pott men, men där någonstans tycker jag och i förhållande till att jag också bidrar med vår erfarenhet och kompetens på ett sätt som, som inte alla lärare har mm. tycker jag att jag kan säga eller mm. så. Man är bra på olika saker men jag är bra på mina saker, det vet mm. jag. Så har jag absolut en glädjen. Mm. Och, och grejen är så här att... Det, det här, vi, ska, vi ska först dra en analys. Och sen ska vi tänka... Vad hade Marcus och Åsa på tankesmedjanbalans sagt? Det, det kommer nästa. Mm. Jag tänka som de, Men först och främst... Det, det här med att liksom... Det, det känns ju ganska uppenbart. När jag också pratar med kollegor. När jag pratar med liksom så, som har den sortens kompetens som jag har också om man tänker. Mm. Att man, man, man har en nyckelroll mm. i sin organisation så kan man säga mm. Så, mm. så att, att liksom, när man väl kommer upp en bit i lön mm. så bromsar den lönutvecklingen ganska snabbt mm. av. Och det känns som att man tar av den lönutvecklingen för att finansiera särskilda satsningar. Mm. För det ser jättebra ut att kunna säga så här här har vi 20 personer som ligger systematiskt underbetalda de har vi kunnat lyfta med 2000 i år eller liksom nu gör vi riktigt satsningar på förskolarna för de ska säga så, nu ska vi rikta satsningar på det här och det här mm. och så. Och då ser man ut som en attraktiv arbetsgivare. För det är ändå något som min kommun vill vara. Mm. Samtidigt som man satsar så lite som möjligt på skolan så du inte man lägger till extra pengar på skolan mm. för att finansiera de satsningarna som, som man gör. Mm. Utan det är något som man gör inom ramen för den budget som redan finns. Vilket mm. innebär att det blir något som tänker där man. Liksom omfördelar pengar istället för att egentligen satsa pengar. Mm. Och, och det... Jag, jag har varit med på det. Jag har haft det så i... Om jag har jobbat som lärare i 13 år så har jag haft det så i... I... Fyra, fem år i alla fall. Mm, så. Mm. Att jag liksom... Jag har nog inte, nej, mer legat på andra sidan inflationsmålet än att det ändå går, går plus faktiskt. Mm. För att jag inte brytt mig om lönen för att jag tjänar bra. Liksom så. Men... Grejen med att få folk att ta extra ansvar är att få folk att på sin fritid utbilda sig för att kunna få är, fler ämnen. Mm. Grejen med att kunna få folk som liksom ställer upp för laget, ställer upp organisationen, som bidrar med att lösa problem som uppstår. Mm. Oavsett om det är liksom en inkompetent vaktmästareorganisation som inte kan leverera det de ska göra. För vi inte kan planera eller liksom om det är allvarliga grejer som på riktigt liksom handlar om Undervisning. Vet, elever som har särskilda behov eller vad det mm. är. och så. Det, det, vad är poängen med att ha det om inte det syns i lönekuvertet? är ju en personlig reflektion mm. som är liksom nivå ett så att det måste funka mm. där. Och vi kan inte ha. Hur kan man säga att det är en satsning om man liksom inte satsar extra pengar utan att det bara kommer någon annanstans ifrån? Utan att det ska lösas internt inom samma liksom utrymme som det finns. För du är det ju på bekostnad av någon annan. Då ställer man lärare mot lärare. Då, då kommer man skapa de konflikterna som bryter sönder vårt kollektiv. Ja, sen, det är ju liksom det som händer. Och så jämnar man ju löneskillnaderna. Vi gjorde faktiskt inte så ska jag säga. Utan vi, de tog ju i och för sig då en pott en, över alla. Alltså Från potten så mm. tog man mm. en, en peng. Mm. Och sa att det här ska bli för att liksom ordna upp snesitsar, som man kallade det. Mm. Mm. Och då, då tog man ju det från liksom hela, hela den stora summan. liksom. Mm -hmm. eh, och det kändes ändå mer fair Och sen så satte man då Men då gör ju Göteborgs kommun är ju världsmästare På att säga Du får, eh, den får tus, Alltså man får tusen Och man får 800 och, så får, alltså, vet, Man får en summa mm -hmm. Och den eh, summan är då I relation till vad man har då gjort eh, På något sätt eh, mm -hmm. Och så eh, och, Men då blir det ju ändå så Att tjänar du som jag väldigt Mycket, för det gör jag då, får mm. ju, då blir ju det naturligtvis en lägre procent även om jag får den högsta summan än om någon tjänar liksom, eh, liksom, liksom är ganska nyexad och får den högsta summan så kommer ju den ändå i kapp så att det där funkar ju egentligen inte om man nu vill bibehålla och tycka att ja, men Kar, eller den, och nu behöver jag inte prata i egen sak utan den här mm. superkompetensen som vi har här den ska ju mm. fortsätta att primera som den alltid har gjort och då måste man ju någonstans snacka procent och inte summor För summor blir ju fel eh, På det sättet Men jag tänker om vi nu ska tänka Vad skulle Åsa ha sagt På tankesmedjan alltså, Om man bara tänker sig till Det är inte det någonstans så här, Lärare betalar sina egna löneökningar Med liksom, försämrad arbetsbelastning mm. Och liksom, försämrad mm. arbetsmiljö För att det finns inga pengar som är extra liksom. Nej. Om man tänker mm. så och, och då kan man tänka så här ja Okej, okay, grattis du fick 20 spänn mer i månaden Det är inte den största <laughs> summa Men det är i alla fall inte så att liksom, Du tvingar någon annan att springa hårdare För att få saker att gå upp heller Är det med på jag tänker. Om, om min chef skulle säga Jakob, kommer bli så jävla grym, du skulle ha 20 000 mer i månaden mm. Så hade det ju varit så ja, Tack så mycket, för Men det är också på bekostnad av att alla andra måste liksom är det ja, med? Jag förstår. Alltså, ja, jag förstår där, precis. där någonstans finns det ju ändå Den dimensionen i det mm. Som, som någonstans... Nu tänker jag högt. Jag är inte en anspråk på att presentera några färdiga svar. Men vad som händer i det blir ju att man tänker... så Okej, okay, men då, då ska vi inte ha folk som, som får lära i tillägg. Vi behöver inte ha liksom, så här, förstelärarsystem som går ut på... Att liksom, vissa tar mer ansvar än andra. Utan att liksom, då ska vi ha någon sorts tariffsystem Där alla tjänar samma. Mm. Och där alla gör ungefär samma. Mm. Och så liksom kan vi någonstans ta bort den interna konkurrensen och rivaliteten, vilket jag tror är värt. Vilket jag tror kan vara bra, bara för att liksom öka samhälligheten. Mm. För det är klart att jag förstår att man kan bli känna sig sårad om man tycker att man gör ett, ett... Jag gör ju fan det här och det här och det här. Varför får jag inget erkännande för det? Bara för att det inte är liksom inom det området eller inom... inom det, vet du vet hur det funkar? Mm. Så. Mm. Det kan jag mycket väl förstå. Och det, det hade jag mycket väl kunnat sympatisera med själv. Och de har känt att här, fan, om jag gör ett bra jobb. Om jag istället lägger extra tid på att liksom göra det som är mitt vardagsarbete. Istället för att få en massa uppgifter. Mm. Varför ska inte det få liksom lika mycket kväll? Varför ska inte det här och det här få lika mycket för det? Mm. Så att, och, och också så här, vi jobbar med så många kompetenser som är så svåra att jämföra. Mm. Så, så på det sättet absolut visst så här, pausa alla lärarlönökningar lära, lära, lära, lära, lära, lära, i... Fem år då. Så att alla får ligga fast på samma nivå. Och så liksom gör vi som typ, SAS-piloter och bara är solidariska med våra chefer. Och liksom tar skit i ett tag för att liksom skapa utrymme i budgeten. För att ha råd med liksom saker som finns runt omkring. Man kan tänka att det hade varit en lösning. För att liksom göra att skolans ekonomi är mer hållbar. Mm. Men samtidigt blir det så här... Varför i helvete det är det mitt jobb? att ta ansvar för det. Nej, men det är det ju inte du. är ju anställd för att du har en kompetens som samhället vill ha. Och jag är inte en skattebetalare i den här kommunen. Jag, det här är inte min skola. Jag skulle inte fullständigt i den egentligen. Ja. Alltså, där någonstans borde man men jag tycker någonstans att det, det blir ju väldigt det blir ju Florence Nightingale av allt Men och, och jag, jag känner ju någonstans att så kan vi ju inte ha det. Vi kan liksom inte ha att vi liksom, vi är så himla idealistiska så att vi liksom bara utan vi, det här är ju en, en yrkeskunskap som kommunerna köper utav oss. Och då får de ju betala för vad det kostar. Och sen om det ska vara tarifflöner, det, det må så vara. Men, men samtidigt så kan jag ju tänka att vi, vi ska faktiskt införa något, ett helt nytt system hos oss. Uh -huh. för att för nu är det ju inga trivflöna vi kan ju driva den frågan och jag kan på ett sätt hålla med och på ett sätt bli lite provocerad för jag kan tycka att det, det görs olika och vi har olika kompetens och vi kan olika saker och man, man får gjort olika mycket och sådär. Men, men å andra sidan så är det svårt att mäta och det är svårt att veta vad som förväntas men vi ska nu, och jag vet inte om ni har det så, men vi har aldrig haft det så. Utan vi har alltid haft medarbetarsamtal ena veckan mm. och lönesamtal nästa i princip. Alltså de har legat väldigt mm. tätt. Samtidigt som mm. medarbetarsamtalet ska vara en dialog mellan chef och arbetsgivare där man liksom, eh, diskuterar eh, arbetstagarens mål och, vad, mm. och eh, arbetsgivarens förväntningar på dig som... Eh, och löne, mm. lönerevisionen ska ju vara en slags utvärdering av hur du har nått upp till detta som man har kommit överens om i medarbetarsamtalet egentligen. Mm. Och då blir det ju väldigt konstigt om lönelönerna kommer liksom ena, eller alltså om medarbetarskamtalet är ena veckan och så lönesamtalet nästa vecka. Och så ja, hur fan, ska du kunna utvärdera det vi kom överens om förra veckan? Det, det är ju lite svårt mm. liksom. Och, men då, <laughs> och då, då har vad heter det, då har vi all, istället valt att flytta medarbetarsamtalet ihop med uppdragsdialogen. Så att, det blir, så att den är nu, så jag ska ha mitt medarbetarsamtal nu och så ska det utvärderas sen då när lön, den nya lönerevisionen inför nya. Mm, eh, mm. Och, då så ska, och då så ska min chef, jag ska säga de här målen har jag för nästa år och min chef ska säga det här förväntar jag mig av dig. Och sen kommer min lön då att spegla om jag har gjort det som min chef ja ah, förlåt mm. det <skratt> Nej, jag, jag förstår precis hur tänker vi har ett lite liknande system eh, med prestationsförderingar där vi har haft olika liksom, skalor och, såhär, hur bra har du nått upp till det här och det här och vad behöver hända för att du ska du komma hit och hit och, dit och så. men det där kan diffa på i sen i slutändan typ 50 spänn eh, när man räknar på det för de, de, de är ingen som berättar någonting om så hur mycket mer du får för att du kommer hit och dit utan det är ju liksom på något sätt ändå så här, eh, ganska diffust. Men i realiteten så här, har det en ganska liten påverkan egentligen på, på det faktiska utfallet. Och det är ju det som folk någonstans känner. Att så här, vad är meningen med att anstränga sig och försöka få nå upp till de målen som man kommer överens om med sin chef. Om det inte genererar någonting. Är du med på vad jag tänker? Nej men jag har jag förstått precis vad du menar. Och det är ju väl precis det att... att det är för dåligt helt enkelt. Alltså, dels är det ju... Eh, alltså vi, vi har en helt absurd arbetssituation där vi ska utföra någon annans människas arbete samtidigt som vi ska göra vårt. Och, och arbetsgivaren ska finansiera lönesatsningar med att sparka vaktmästare. Eh, och mm -hmm. det, det, det är som... Det, på något sätt, mm -hmm. liksom, i början av min lärar- mm -hmm. liksom, eh, när jag började prata mm. skola offentligt så... Eh, mm. Så... Var jag väldigt sådär, jag var lite, jag, jag, min första mm. grej var ju att jag, jag liksom egentligen... Jag, jag, jag, jag, jag sa ju att nu, nu, ni får inte sluta spara på skolan. Det var ju en sån här, Jag gjorde någon film. Mm. Och så mm. blev det liksom... Mm. Eh, för att de skulle spara 1,4 miljarder på skolan. Och det skulle innebära att jag tappade en tredjedel av mina kollegor. Så det var ju väldigt liksom så här... Mm. Lägg av med den skiten liksom. Mm -hmm. eh, samtidigt som jag hade någon liksom, stor vision om att vi i skolans värld också gör fel saker. Att vi liksom, koncentrerar oss på saker som egentligen inte är eh, skol... Eh, Mässiga, så, så tänkte jag då liksom att jag, jag, jag tyckte liksom att, mm. att äh, jag vill prata jag ville liksom prata om vikten av kollegialt lärande men det överskuggades ju hela tiden av att det skulle besparas olika saker mm. hela tiden och då, då möttes ju det här kollegiala lärandet med, med en viss skepsis för att arbetsgivaren då ja nu ska de spara igen så nu ska vi fortbilda oss själva och nu ska vi bli mer effektiva och bla bla bla bla bla, bla. Ja, ja. Äh, och det, ja vi vi ska bli mer effektiva för att vi ska, kunna, vi ska bli duktigare på vårt jobb men inte för att vi ska liksom spara utan för att vi ska bli duktigare på vårt mm. jobb. Det var ju det liksom och det brann ju jag för. Så jag ville liksom hela tiden bort från att prata besparingar och prata om löner och prata mm -hmm, om allt mm -hmm. det här. Men samtidigt så känner jag nu att nu får det fan mig räcka på ren svenska. Med dumheter som, som man hör. Alltså det här som du säger mm, nu mm. att ja, nej, men då ska vi spara på så dumt sätt så att man blir alldeles trött nej. så att du åker och hämtar Och Det, och det kommer det hela tiden på det sättet. Så jag håller helt med dig. Men mm. säger det det som är, Gina, liksom, att du får fan räcka för att liksom Allt är ett symptom på att skolan är systematiskt underfinansierad. Mm. Det är så. Det är bara så enkelt. Det finns inget företag som har klarat sig på liksom den sortens dåliga dumsnålighet som, som skolan präglas av varje dag. Det finns ingen annan så offentlig myndighet kanske, för vården då mm. så, som, som är så sönderkörd av idioter som inte vet vad de håller på med och som tänker att så här, vi kan konsekvent år in och år ut betala för skit och förvänta oss guld. Nej, och, nej, och samtidigt... För det finns liksom ingen marknad som bara förklarar sig om du ska marknaden skolan som förklarar sig stopp, nu betalar du det här då får du det här. Mm. Utan det liksom, man har liksom rätt att säga så här, Nej, nej, nej, vi ska ha det här, vi ska bli bättre resultat Vi ska bli bla, bla, bla, bla, vi ska förbättra det här vi ska hu, hu, hu. Men samtidigt Så behöver man aldrig någonsin finansiera det Nej, för att det ska Och det där, fan få, det där ska fan sluta ja. Och det är någonstans det vi också ska landa i För den här podcasten kommer ut eh, Lördag den 18 maj på morgonen mm. Och då är det så att i fem städer Runt omkring i Sverige så arrangeras det samma dag Lördag den 18 maj Demonstrationer mot eh, besparingar och effektiviseringskrav i skolan. Mm. Det är något av det största som har hänt i vårt område på hur länge som helst. Att någon har ta sig sker mm. det. Man går in på valfritt socialt medie och söker på Lärarmarschen. Mm. Man går in på internet och söker på lärarmarschen.se kanske. Fan fan vet jag. Och så finns det demonstrationer runt omkring i Sverige lördagen den 18 maj mm. i Göteborg. Söndag den 19 maj. Då tänker man att det är för att Göteborg är en dag efter det allting som händer. Nej, nej, nej. Det är för att det är tiotusentals människor som springer för att de tycker att det är kul. Det är jättebra i Göteborg färdigt, samma dag. Så då får man inte ha demonstrationer, utan det är egentligen på söndag. Då. Mm. Men om man tänker så här: Under den här helgen mm. så har du möjlighet att delta i en eller två, beroende på hur pass sugen du har åkt till Göteborg, <går> demonstrationer för att visa. Att det här får fan vara nog nu. Ja, och det, det, och det tycker jag. Att, jag vet ju att de brukar säga då, politikerna. Och det behöver vi också tänka på. Jag vill också säga det faktiskt. Att politiker ja. brukar säga att vi har aldrig lagt så mycket pengar per, per BNP. Eller vad fan de säger, per capita. Mm. Eh, på skolan än vad vi gör nu. Och det är ju sant, men det är lätt. Ju, också pengar i den skolorganisation vi har. Mm. Där vi har den här skolpengsmarknadsfäringsskolsidiotin mm. som vi har, där elever är kunder och massa saker som gör att det är svårt. Som, och det är likadant i vården. Det blir, det blir för dyrt. Lägg av med det. Så, och så låt pengarna vara i skolan. Buk. Sluta ljug, sluta fiffla. Ja. Sluta komma upp till... Alltså, sluta det här det. knyter någonstans ihop ja. så här. att Det är så jävla smidigt att komma på studiebesök och ta lite bilder och lite presskonferenser på en skola och se ut som man bryr sig om utbildning. Men vi ser vilka riktiga besked som också matchas med det. Och man tar mig fan välkommen om man också gör någonting för skolan. Jag ser inte Stefan nu har gjort det eller inte. Det får man och har sin egen analys kring men liksom, det räcker inte med foton för det ska se ut som att du bryr dig om skolan och jag vill betona för att liksom ändå någonstans landa i det här, att här jag är så jävla nöjd med mitt jobb jag, har, jag trivs så sjukt, mm. sjukt, sjukt, sjukt bra mm. jag är en asna i skolan jag, jag tror på den organisationen jag jobbar i jag tror på den förvaltningen som jobbar i för att nästan alla människor som jobbar där är folk som brinner precis lika mycket som jag för skolan. Det är ett så jävla värt jobb. Mm. Alltså det är det som jag känner något att jag klarar mig undan med bitterhetsminorna även om det låter som att jag är bitter. För att det är verkligen så att det enda problemet är att det lönar sig inte ekonomiskt. Nej. Det är det enda. Jag hade gärna varit den personen som åker och hämtar björkeris som det är så om jag råkar vara den som känner det. Om jag också så här fick cred för det. Mm. För det. Om jag liksom fick säga bra jobbat, nu fick jag något av det mm. För det är för fan att vi behöver hjälpas åt. Men liksom, ja. man kan inte vara den som hela tiden gör och aldrig får något. Och det är där någonstans som har fastnat. Och det är där är det vi demonstrerar för. Karin, du ses på söndag. Alla ni andra, ni ses på lördag. <laughs> och kom ihåg, det är obligatoriskt närvaro. Någon kommer att stå och checka av er vid sidan ja. om. Och har ni inte varit där då får ni fan sluta klaga Ja men nu ska vi nej, Ja precis det ska vi Och eh, sen tycker inte jag att du ska eh, Jag är ju rädd för demonstrationen Men jag ska också vara där eh, Men du ska inte hämta Björkris. Jag vill ändå få det sagt eh, Även om du gör det gärna eh, Jag tänker så här Att det är olika olika förutsättningar ja, Bör man jobba Bra sätt, eller så. Eh, vi, men, eh, Av princip Men det blir säkert bra hör du? Nu. <laughs> vi får ta det ett annat avsnitt för det blir hur typ långt som ja. helst Karin, det var kul att prata skola en vecka Det var det. Vi får se om det händer nästa vecka också. Det gör det med största säkerhet. <laughs> om vi inte har blivit tagna av Säpo innan dess. Ha det bra. Ta det för dig själv. <laughs> <laughs> ja, ha det gott i alla ja. fall tills dess. Ha det är Hejdå. Tack.